Oči seržanta tračníka se mírně vypoulily. Mám přenést váhu na jednu stranu? No, tak se řídí všechny kouzelné létající koberce. No, dobře, ale co když se skutálím? Pak pade bude mnohem víc místa. No pak, seržo, vždyť vy víte jak tomu, či ono mu dodat váhu. — Já ničemu svou váhu dodávat nebudu, odpověděl tračník pevně. Ležel jak dlouhý, tak široký na koberci a obě ruce křečovitě zatínal do okrajů. — Tohle není přirozené, vždyť je to jen koberec, takové nic mezi vámi a jistým plác. Patricej se podíval dolů. — Ale jděte, seržante, vždyť nejsme nad vodou. Já vím, co říkám, Siri. Nemohli bychom trochu vzpomalit. Ten ten mi páhne basomkromý, pokud chápete, co tím myslím. Ale my vlastně vůbec neletíme rychle. Myslím, že tenhle koberec už bude hodně starý. Mámhle je malkej, probřenej kus. Mlč laskavě. Hele, je pak probřemej, kde tam klidně prostě čím prst. Buď ticho. A přimcís, tak se jako když teď má ze strany na stranu pokaždý. Když se pohneš? Zavři tu svou klapačku. Džo, Podívej se. Tamhle dole ty palmy vypadají opravdu hrozně maličky. Drž hubu. nuby. Ty se taky bojíš výšek. Já vím, že se bojíš výšek. Tam vycházíš ze sexuálního stereotypu. To tedy ne. Samozřejmě, že jo. My si myslíš, kde si každou chvíli zbotnil potník a hned potom se pokaždé dám do strašného křiku. A je na mě, abych ti dokázal, že ženčka je stejně dobrá jako chlap. To je v tvém případě prakticky to tež. Ale podle toho, jak mluvíš, se bojím, že jsi byl moc dlouho na sluníčku. Ty přece nejsi ženská noby. To je ta předsystická poznámka, která se od tebe dala čekat. Co to žvaníš? To je základ všech těch No, No, alespoň teď máme trochu slušnou dopravu. Řekl Lord vetinary a podle tónu jeho hlasu bylo jasné, že zábava končí. Na neštěstí jsem neměl dost času na to, abych zjistil, kde je ležení armády. E, aha, myslím, že v tom bych vám mohl pomoci, Syre. Tračník se pokusil zasalutovat, ale byl to skutečně jen pokus, protože v zápětí se znovu křečovitě zachytil okrajů koberce. Zjistil jsem to lstí, Sire. Vážně? Jistě, Sire. Je na místě, kterýmu se říká Al-Samsla al, Lajsa, Sire. Koberec chvíli letěl dál v naprostém tichu. Na místě, kam slunce nesvítí? Znovu zavládlo ticho. Tračník se pokoušel na někoho se nedívat. A... Existuje nějaký místo, který se jmenuje Gabra a na desátníku. To existuje. Pak odtáhli tam, jenže musím říct, že to jsem slyšel jenom vženkách. Skvělá práce desátníků zamíříme k pobřeží. Lord Vetinari se uvolnil. Ve svém rušném a složitém životě nikdy nepotkal lidi, jako byli tračník s Noblhochem. Neustále mluvili, ale bylo v nich něco téměř uklidňujícího. Pečlivě pozoroval prachem zakalený obzor, zatímco se prasterý koberec stáčel k pobřeží. Pod paží tiskl kovový válec, který mu připravil Leonardo da Querm drastické časy vyžadují drastické metody. Sire? Co pak, seržante? Musím to vědět. Jak jste, jak jste dostal toho, no víte, toho osla dolů? Přesvědčování, seržante. Cože? Vy jste ho jako ukecal? Přesně tak, seržante přesvědčování a připouštím ještě špečatá hůl. Aha, já už... Ten trik, jak dostat osla dolů z minaretu, spočívá v tom, najít tu část osla, která se dolů skutečně dostat chce. Vítr se konečně utěšil. Pták ve skalách se uložil na noc. Jediné, co Elánius slyšel, byl sykot malé pouštní fauny. Pak se ozval Ahmedův hlas. Udělal jste na mě opravdu velký dojem, Sire samueli. Elánius se zhluboko nadechl. Víte, skutečně jste mě oklamal. Nechť jsou vaše bedra plná ovoce. To byla vydařená taškařice. V té chvíli jsem se myslel, že jste skutečně jen další, zarazil se. A hmed však pokračoval. Jen další poháňač velbloudů s rčníkem kolem hlavy? Ach oh, božíčku, až doteď jste si vedl tak skvěle si Samuelly. Na prince jste skutečně ohromně zapůsobil. Ale no tak... Vždyť jste skoro neustále trousil sugestivní poznámky o melounech. Co jsem si měl myslet? Jen se nezlobte, sire Samueli. Já to všech myslel jako výraz upřímného obdivu. Můžete se otočit. Ani ve snu by mě nenapadlo vám oblížit, pokud neuděláte něco, nějakou hloupost. Elánius se otočil. Šeru před sebou spatřil obrysy postavy. Všiml jsem si, že jste obdivoval tohle místo. tykovi muži ho postavili, když se pokoušeli dobít klač. Podle dnešních měřítek to vlastně ani není město. Měl to být spíš jakýsi opěrný bod. Něco jako tady jsme a tady zůstaneme. Jenže pak se změnil vítr. To vy jste zavraždil zavátého límečka, že? Správný výraz by byl popravil. Mohu vám ukázat přiznání, které předtím podepsal? Dobrovolně? Více méně, ano. Cože? Řekněme, že jsem ho upozornil na možnosti, které má, když ho nepodepíše. Byl jsem dost laskavý, když jsem vám ponechal jeho zápisník. Konec konců potřeboval jsem udržet váš zájem. Netváste se takhle, sire, Samueli. Já vás potřebuji. Jak v té tmě poznáte, jak se tvářím? Dovedu si to představit, ale stejně na něj měl smlouvu cech vrahů. A šťastnou shodou okolností jsem členem cechu i já. Vy? Elánius se to slovo pokusil v poslední chvíli spolknout. Ale pak ho napadlo. A proč ne on? Mnoho dětí z těch nejlepších rodin je posíláno tisíce kilometrů z domova, aby vystudovali v cechovní škole v Rahu. No ano, nejlepší léta mého života, jak se říká. Byl jsem ve třídě mý. Škola ho, škola ho, škola ho. Povzdechl si jako princ a odplivl jako poháněč velbloudů. Když zavřu oči, dokážu si stále ještě vybavit chuť toho zvláštního pudinku, který jsme dostávali vždycky v neděli. Ach, bohové, jak se to najednou člověku všechno vrací. Pamatuju si každou špinavou uličku. Prodává mistr kolík pořád ještě ty svoje strašlivé uzenky v rohlíku v ulici u Melasového dolů? Samozřejmě, ten ty starý kolít ať se picnu, pořád ty samé párky. Jednou ochutnat, nikdy nezapomenout, pravda. Ne, jen žádné rychlé pohyby, si Samueli. Jinak se obávám, že bych musel picnout vás. Vy nevěříte mě a já nevěřím vám. Proč jste mě sem přilákal? Přilákal? Musel jste poškodit mou loď, abyste mě nestratil. Ano, ale vy jste věděl, jak zareaguju. Elániovi začalo klesat srdce. Každý věděl, jak bude sam Elánius reagovat. To je pravda. Dal byste si cigaretu, Siri Samueli? Myslel jsem, že žvíkáte ten zatracený hřebíček. To v Ankmorporku. Ať jste kde jste, je vždycky dobře vypadat trochu jako cizinec, protože každý ví, že cizinci jsou mírně přihlouplí. Kromě toho tyhle jsou opravdu skvělé. Čerstvé přímo z pouště? Pcha. Ano, každý přece ví, že klačské cigarety se vyrábějí z velbloudího trusu. Vzplanula zápalka a zatímco si Ahmed zapaloval cigaretu, Elánius na okamžik zahlédl jeho zahnutý nos. To je jedna z toho mála věcí, kde, jak musím s politováním přiznat, mají předsudky jisté o podstatnění. Ale ne, tyhle cigarety byly dovezeny ze Sumatří. Z ostrova, kde, jak se říká, nemají ženy duši. Já o tom osobně pochybuji. Elánius rozeznal ruku s balíčkem cigaret. Na okamžik ho napadlo, že kdyby ji pevně sevřel a trhnul, jak jste na tom seštěstím? Myslím, že mi v posledních dnech dochází. Hm, muž by měl vědět, kdyby své štěstí neměl příliš zneužívat. Chtěl byste vědět, proč si myslím, že jste dobrý člověk, Sire Samueli? V záři vycházejícího měsíce viděl Elánius, jak Ahmed vytáhl od někud cigaretovou špičku, natočil do ní cigaretu a téměř dychtivě se zapálil. Povězte mi to. Po útoku na princu život jsem podezříval každého, ale vy jste podezříral jen vaše vlastní lidi. Nedokázal jste se přesvědčit, že by něco takového mohli udělat klačané, protože to by vás postavilo do stejné řady s takovými, jako je seržant Tračník a další z té party, Tlačská cigára jsou z velbloudých hoven. Vy jste policajt? V čích službách? No, řekněme, že svůj plat pobírám jako valy princesa Kapaka. Tak nevím, ale mám dojem, že z vás právě není příliš nadšený, co? Vy jste měl hlídat jeho bratra, neměl? No to já taky, pomyslel si Elánius, ale k s tím... Pravda, A my oba myslíme stejným způsobem Syre Samueli. Vy jste si myslel, že to byli vaši lidé a já si zase myslel, že naši. Rozdíl je v tom, že já měl pravdu. Chorová vražda byla naplánována v klatči. Ale vážně. A proto se snažili, aby si hlídka myslela, že ne, sire Samueli. Důležité je, co ten někdo chtěl, abyste si myslel vy. Vážně? Myslím, že jste to chybně pochopil. Všechny ty tejkle se sklem a pískem na podlaze, vždyť jsem to velmi rychle prohlédnul a hlasem mu pomalu vytratil. Po nějaké chvíli se ozval Ahmed a v jeho hlase bylo slyšet skoro náznak sympatie. Ano, prohlédl jste to. K sakru. Počkejte, ale v některých věcech jste měl pravdu. O si původně dostal zaplaceno v tolarech. Pa jak později se k němu někdo vloupal... Dal si pozor, aby většinu sklavy hodil ven a vyměnil peníze. rozházel po místnosti písek. Musím říct, že i mně se zdálo, že s tím pískem už zašel trochu daleko. Nikdo by nebyl tak hloupý. Ale oni se chtěli ujistit, že to bude vypadat jako nezdařený pokus. Kdo to byl? Jen takový malý zlodějček. Bob, Bob hujojo. Nevěděl dokonce ani, proč to dělá, stačilo mu, že mu byl někdo ochoten zaplatit. Vaše město musím pochválit, veliteli. Vždycky v něm najdete někoho, kdo za dostatečnou sumu peněz udělá cokoliv. Někdo mu musel zaplatit. Potkal nějakého muže v hospodě. Elánius zachmuženě přitývil. Bylo až neuvěřitelné, kolik lidí je ochotno dělat obchody s někým, koho potkali v hospodě. O tomu nevěřím. Víte, kdyby dokonce proslavený velitel Elanius, kterého znají i někteří starší klačtí politikové jako neochvějně počestného a svědomitého muže, i když ne přetékajícího inteligencí, kdyby i on prohlásil, že ten čin spáchali jeho lidé, nuže svět se dívá, že? A svět se to brzo kdo ví? Začít válku kvůli nějaké skále? No, takové činy vyvolávají v okolních zemích nejistotu. Každá z nich má na svém pobřeží nějakou tu skálu. Ale začít válku, protože nějaký cizí pes zabil muže na diplomatické misi? Tomu by podle mě svět rozuměl. I když ne zrovna přetékající inteligencí? ach, z toho si vůbec nic nedělejte, veliteli. Ta záležitost s ohněm na vyslanectví, to bylo skutečné hrdinství. O to spíš byla nepředstavitelná hruza. No, víte, hranice mezi takovými věcmi bývá často velmi nezřetelná ale byla to jedna z těch věcí, které jsem nepředpokládal. Na zeleném sukně kolečníkového stolu Elániova vědomí konečně zapadla černá koule do příslušného otvoru. Takže ten oheň jste čekal? Budova měla být téměř prázdná. Elánius se pohnul. Ahmed byl zvednut ze země a Elánius, který ho oběma rukama svíral kolem krku, ho zády přirazil na balvan. Ta žena tam byla v pasti! Byla by tam uhořela! Bylo to nevyhnutelné. Muselo se udělat něco, co odláká pozornost. Jeho život byl v nebezpečí, potřeboval jsem ho dostat pryč. O té ženě jsem se dozvěděl. Pozdě, už bylo pozdě. Dávám vám své slovo. Přes rudý závoj zuřivosti si začal Elánius uvědomovat, jakýsi ostrý tlak v oblasti žaludku. Sklopil oči a spatřil nůž, který se jako zázrakem objevil Ahmedovi v ruce. Poslyšte, to princ Sakapak nařídil bratrovu smrt. Jak lépe dokázat zhrádnou obludnost požíračů párku Zabili přece toho, kdo chtěl vyjednávat mír. Jeho vlastní bratr? A to čekáte, že vám uvěřím? Na vyslanectví přišlo několik kodovaných depeší. Starému velvyslanci tomu nevěřím. Ne, vy tomu opravdu nevěříte, že? Ale buďte velkomyslný, Syre Samueli. Zkuste posuzovat všechny lidi stejně. Přiznejte i klačanům právo být spiklenci, kteří kují piklem. Abych vám řekl pravdu, tak starý velvyslanec je jenom obyčejný nafoukaný pitomet. Jenže ty zprávy přebíral jeho zástupce To je mladý a ambiciozní muž Elánius uvolnil svůj stisk Ten? Myslel jsem si o něm hned od začátku, že je pěkně kluský Měl jsem podezření, že jste si o něm hned od začátku myslel, že je pravý klačan Ale chápu váš názor a vy dokážete ten jejich kód přečíst, že? Ale no tak, kde? Vy snad nečtete veterinaryho papíry vzhůru nohama, když stojíte před jeho stolem? Kromě toho jsem policista prince Kufra. Takže on je váš bos, mám pravdu? Kdo je váš bos, Sire Samueli? Když to jde na lámání chleba? Oba muži chvíli stáli v těsném sevření a si pavě odechoval. Elánius ustoupil. A ty depeše, máte je? Mám, i s pečetěmi. A hmed si opatrně masíroval krk. Bohové, to myslíte originály? Myslel jsem, že něco takového bude bezpečně uloženo pod důkladným zámkem. Také, že bylo na vyslanectví. Jenže během ohně bylo zapatřebí mnoha rukou, aby odnesli důležité dokumenty do bezpečí. Byl to velmi uh, užitečný oheň. Rozsudek smrti nad vlastním bratrem No, s tím byste mohli jen velmi těžko vystoupit před soud. Před jaký soud? Král je zákon. My nejsme jako vy. Vy krále zabijíte. Správný výraz je popravujete. A i to jsme udělali jen jednou a ještě k tomu hrozně dávno. Je snad tohle důvod, proč jste mě sem přilákal? Na co všechny ty dramatické okolnosti? Mohl jste za mnou klidně zajít v Frank Morporku? Vy jste velmi podezřívavý člověk, viliteli, věřil byste mi? Kromě toho musel jsem o dostat prince Kufra dřív, než by no, zemřel na svá zranění. Kde je princ teď? Nedaleko a v bezpečí. Je bezpečnější v poušti, než by byl kdekoliv v Morporku. A je v pořádku? Začíná se uzdravovat. Stará se o něho jedna stará žena, které plně důvěřuje. Vaše matka? Och ne, moje matka je ruská. Hrozně by se jí dotklo, kdybych jí věřil. Vyčítala by si, že mě špatně vychovala. Tentokrát si Elániova výrazu všiml. Myslíte si, že jsem jen vzdělaný divoch? Řekněme spíš, že já bych dal zavátému alespoň nějakou šanci. Vážně? Rozhlédněte se, sire Samueli. Vy vsázíte město, které se dá přejít rychlou chouzí za půl hodiny. Já? Tři a půl milionu čtverečních kilometrů pouště a hor. Moji druhové jsou velblout a meč a upřímně řečeno ani jeden z nich to moc nenapovídá. Já vím, města i městečka mají své hlídky, strážníky a gardisty. Jsou to lidé s jednoduchým myšlením. Ale mojí povinností je vydávat se do opuštěných míst a pronásledovat tam bandity a vrahy. Bývám často 800 kilometrů od nejbližšího člověka, který by stál na mé straně. To je důvod, proč potřebuji vyvolávat hrůzu a proč musím vždy zasadit první ráno, protože nedostanu šanci zasadit ránu druhou. Myslím, že svým způsobem jsem čestný člověk. Přežívám, přežil jsem sedm let Frank morporské škole, urážen a zesměšňován syny gentlemanů. Ujišťuji vás, že ve srovnání s tím je život mezi rusy poklidnou selankou. Já vykonávám spravedlnost rychle a levě. Slyšel jsem o tom, jak jste přišel ke svému jménu. Ten muž otrávil studnu. Jedinou studnu v okruhu 32 kilometrů. To zabilo pět mužů, sedm žen, třináct dětí a jeden na třicet velbloudů. A upozorňuji vás, že někteří z těch velbloudů byli opravdu cení. Měl jsem svědectví muže, který mu prodal jed a důvěryhodnou svědkyni, která ho té inkriminované noci viděla u studny. Jakmile jsem potom získal svědectví jeho sloužícího, proč ještě celou hodinu čekat? U nás míváme soudy, řekl Elánius optimisticky. Ano, rozhodne váš lord veterinář. Nože, tady jsem 800 kilometrů odkudkoliv zákon já. Je samozřejmé, že ten muž mohl uvést na svou obhajobu mnoho věcí, polehčující okolnosti, jako že měl nešťastné dětství nebo že je psychicky labilní a je stižen neodolatelným nutkáním k otravování studní. Já mám zase neodolatelné nutkání stínat zbabilé vrahy. Elánius se vzdal. Na tom, co Ahmed říkal, něco bylo. Mělo to zvuk. Meče. Takže vy tyhle věci řešíte jednoduše ranami. Padni kam padni. Zjistil jsem, že většinou stačí jedna, a to ve výši ramen. A nedělejte zase ten obličej, tohle měl být žert. Věděl jsem, že princ něco připravuje a pomyslel jsem si, to není správné. Kdyby zabil nějakého význačného ankmorporčana, to by byla politika. Ale tohle? Tak jsem si řekl, mám pronásledovat nějaké hloupé lidi dohor a přitom sám být spoluviníkem na tak velkém zločinu? Princ chce sjednotit celý klač. Já osobně mám rád malé kmeny a malé země, dokonce i jejich malé války. Ale nevadilo by mi, kdyby bojovali proti Ankmorporku, protože by se jim zachtělo, nebo protože se jim nelíbí vaše odporné osobní způsoby, či nepředstavitelná arogance. Existuje spousta důvodů, proč bojovat proti Ankmorporku. Ale lež k ním nepatří. Myslím, že vím, co tím myslíte. Ale co mohu sám dělat? Zatknout a uvěznit svého prince? Jsem policista v jeho službách, jako vy jste policista ve službách veterinaryho. Ne, já jsem policista ve službách zákona. Jediné, co vím, je, že musí existovat i policista pro krále. Elánius se zamyšleně zadíval do pouště. Tam někde byla ankmorporská armáda, nebo alespoň to, čemu se tak říkalo. A někde jinde číhala Klačská armáda. Tisíce mužů, kteří se mohli, kdyby se potkali za jiných okolností s přátelit, Vyrazí jedni proti druhým a začnou se zabíjet a po první srážce už každý z nich bude mít dostatek důvodů, proč zabíjet zas. Vzpomněl si, jak jako malý chlapec naslouchal u nich fulici staříkům, kteří mluvili o válce. V té době mnoho válek nebylo. Městské státečky stoských plání se hlavně snažili docílit svého úplatky a to, co nešlo vyřídit penězi, vyřizoval cech vrahů na základě hesla jeden proti jednomu. Lidé se neustále hašteřili, ale i když to bylo velmi únavné, pořád to bylo lepší, než mít meč v játrech. Kromě popisu jezírek plných krve a poletujících končetin si nejvíce pamatoval slova, která řekl jeden starý muž. A když vám v něčem uvázla noha, bylo lepší se nedívat v čem, pokud jste stáli o to, aby vám zůstalo jídlo v žaludku. Nikdy nevysvětlil, co tím myslí. Jak se zdálo, ostatní muži to věděli. Žádná vysvětlení však nemohla být děsivější než ta, která si malý sám představoval v duchu. A pamatoval si také to, že ti tři starci, kteří trávili dny vysedáváním na ulici na sluníčku, měli dohromady pět rukou, pět očí, čtyři a půl nohy a dva a tři čtvrtě obličeje. A sedmnáct uší. Šílený vaniček neváhal přinést svou sbírku kvůli hodnému chlapci, který pak vypadal patřičně vyděšeně. On chtěl začít válku. Lánius musel otevřít ústa, protože jinak se mu ten šílený nápad nechtěl vejít do hlavy. Ten muž, o kterém všichni říkali, že je čestný, vznešený a dobrý, chtěl válku. Ale jistě, že ano. Nic nesjednotí lidi tak jako pořádná válka. Jak je možné se domluvit s někým, kdo uvažuje takhle, ptal se Elániu sám sebe. U obyčejného vraha tam je celá řada možností. S obyčejným vrahem by si poradil. Máte četníky a máte kriminálníky a ti spolu udržují jakýsi rovnovážný stav, tak trochu jako na houpačce. Ale jakou rovnováhu můžete udržovat s chlapem, který si sedne a rozhodne se začít válku? Na to je třeba policajta velkého jako celá zem. Vojákům nemůžete dávat vinu. Ti jen narukovali a někdo jim ukázal, kterým směrem mají pochodovat. Něco kleplo opadlý pilíř. Elánius sklopil oči a vytáhl z kapsy velitelskou hůlku. Zaleskla se v měsíčním světle. Čemu byla taková hloupá věcička? Jediné, co to doopravdy znamenalo, bylo, že smí pronásledovat malé grázlíky a podvodníčky. Ale se zločiny, které byly tak obrovské, že jste je nestačili přehlédnout, ani když jste se podívali dvakrát, Nemohl dělat vůbec nic. Žil v nich, takže bezpečnější bude držet se těch malých zločinů sam Elánie. Tak hurá, synci, teď jim to dám, misejš, hra, hezky horký. Nad padlým pilířem se objevilo několik postav. Ozvalo se kobové zasičení, jak Ahmek tasl svůj meč. Elánios viděl, jak se k němu blíží halapartna, ank morporská halapartna, a velení převzali jeho návyky z nočních ulic. Nemařil čas tím, aby se šklebel na někoho, kdo je tak hloupý, že použije halapartnu na pěšího vojáka. Uhnul před hrotem, chytil zbraň za ratišti a trhl tak prudce, že majitel halapartny doslova naběhl na Elániovu napřaženou nohu. Eláneus pak ukročil stranou a horečně se pokoušel vytáhnout meč ukrytý v záhybech nezvyklého roucha. Uhnul před další temnou postavou, která se ho pokusila seknout mečem a podařilo se mu zasáhnout loktem další postavu. Zapotácel se. Když se narovnal, zíral přímo do tváře muže, který právě pozvedl meč nad hlavu, ozvalo se tiché zasvištění a muž s mečem se zapotácel dozadu, zatímco na tváři hlavy, která odlétala stranou, byl neobyčejně úžasný výraz. Elánios se strhl pokrývku z hlavy. Já jsem z Ank Morporku, vy pitomci. Najednou se před ním styčila mohutná postava meč v každé ruce. Tak a teď ti vypit vám, volizovák, z toho dvýho smrdutýho požeráku, ale jejde, to jste vy, Sire Samueli? Cože? Jeeves? Jak radš ty, Siri? Butler se narovnal. Jeeves? Omluvte mě na okamžik, Syre. Zabáte to, vyčupčí syni! Neměl jsem ani tušení o vaší přítomnosti, Syre. Tenhle se chce prát, seržanté. Ahmed se opíral zády o zbytek pilíře. U jeho nohou ležel už jeden muž. Tři další se pokoušeli k Valimu dostat dost blízko, aby ho mohli zabít, ale zároveň se přitom snažili udržet natolik daleko, aby byli mimo stříbro stěnu, tvořenou čepelí jeho širokého meče. Ahmede, tyhle jsou na naší straně, ale vážně, v tom případě se omlouvám hned sklonil meč, vytáhl si z úst cigaretovou špičku. Kývil na vojáky, kteří na něj útočili a řekl — Přeji vám hezký den. — Hle, tak ty jsi tak jeden z našich. — Ne, já jsem jeden z. — On je tady se mnou, vyštěkl Elánius. Jak jste se sem dostal, Džívsi? — Seržante Džívsi, jak vidím. — Byli jsme na hlídce, pany? zautočilo na nás pár kleckých gentlemanů, Sire. Poté, co došlo k jistým nepříjemnostem, abyste na něj zíral, Sire, jednemu z těch pastelků ukous nos, jen to chruplo, doplňoval ochotně podrobnosti jeden z vojáků. Snažil jsem se, Syre, přispět k dobrému jménu k moroporku. Dobrá, pak jsme se tedy... A jednu hadrovou hlavu, co po nás vyrukovala, píchnul seržant z Ravínka do... Fodí nebouško. Snažím se Syra Elány a rámcově seznámit s odálostmi. Seržant by měl dostat metál. Nás pár, co jsme to přežili, se pokusilo dostat zpátky, Syre, ale pořád jsme se museli schovávat před jejich hlídkami a právě jsme se rozhodli, že se tady mezi těmi balvany ukryjeme a vyčkáme do rána, když jsme spozorovali vás, Syre, a tady toho džentlmena. A na něj zíral s otevřenými ústy. Kolik mužů bylo v té klačské hlíce, seržante? Devatenáct, pane. To jste stačil spočítat v tomhle špatném světle? Měl jsem možnost spočítat je pak v klidu a pomalu, pane. Tím chcete říct, že jste je všechny zabili? Ano, pane. Ale i my jsme ztratili pět mužů, pane. A to do toho nepočítám vojny hoblíka a síťku, kteří bohužel odešli z tohoto světa až při tomto politování hodném nedorozumění. S vaším dovolením, pane, dal bych je odnést a pohřbít. Chudáci, Zabručel Elánius, který si uvědomoval, že ta slova nejsou nic moc, ale také to, že by v tomto případě nestačila žádná slova. Válečné štěstí si, red. Vojin hoblík, kamarádi mu říkali zrzek, měl devatenáct a bydl v Kapradové ulici, kde až donedávna vyráběl tkaničky do bod. Jeeves chytil mrtvé tělo za ruce a zatáhl. Dvořil se mladé dámě jménem Grace. Byl tak laskav a ukázal mi včera její obrázek. Je pokojskou u Lady Adventurie jak jsem vyrozuměl. Kdybyste byl tak laska v syre a podal mi jeho hlavu, už bych to dál zařídil. Rozmazel, kdo vám řekl, abyste si dřepnul? Okamžitě vstaňte, okamžitě ta polní lopatku, sundejte si helmu, ukažte trochu slušnosti a dejte se do okopání. Kolem Elániovy tváře proletěl oblak kouře. Vím, co si myslíte, ale tohle je válka sire Samueli. Probuďte se a ucítíte krev. Ale v jedné chvíli jsou živí? Tady váš přítel ví, jak to chodí. Vy ne, ale on je osobní sluha. A co? Je to zab nebo budeš zabit? Dokonce i pro sluhy. Vy nejste pojovník od přírody, Syre Samueli. Elánius mu přistrčil těsně před oči svou velitelskou hůlku. Já nejsem zabiják od přírody. Vidíte tohle? Vidíte, co se tady píše? Čeká se ode mě, že budu chránit a udržovat klid a mír, to mám dělat. Ale že bych kvůli tomu měl zabíjet lidi, to mi asi přeložili špatný návod. Džív se vrátil a chopil se druhého těla. Tohoto mladíka jsem neměl čas znát tak dobře. Řekl, když ho táhl za kámen. Říkali jsme mu pavouk. Hrál dost špatně na harmoniku a toužebně mluvil o domově. Dal byste si čaj, syre? Vojín šmíd sebou má všechny náležitosti. Hm. Butler si významně odkašlal. Ano, džív si? Hrozně nerad se zmiňují o takové věci, syre, tak ven s člověče, nemáte sebou náhodou nějaké sušenky, syre, Neodvážil bych se podávat čaj bez sušenek, ale my už jsme dva dny nejedli. Ale vždyť jste byli na hlídce, na zásobovací hlídce. To chcete říci, že řezač vytáhl do pole tak rychle, že sebou nevzal ani proviant? Ale ano, syre. Ale jak se ukázalo? No poznali jsme, že něco není v pořádku, když začali vybuchovat sudy do skopovým, zabručel Vojnbouska. Suchary už se taky bali. Ukázalo se, že ten zasraný řezač koupil žrádlo, jaký by nežrali ani hadrový hlavy. A my se žereme všechno, řekl Ahmed ledovým hlasem. Vojne, Bousko, vyděsivej chlape, jak si dovolujete mluvit takhle o svém nadřízeném důstojníkovi ještě jednou a dám vás dohlášení. Oblouvám se, Sire, ale jsme trochu zesláblí a všichni jsou nervózní. Dlouhé pauzy mezi příděli, co? řekl jedna hodinový Ahmet. Ha, ha, ha, Sire, řekl Jeeps. Elánio si povzdechl. Dív si, až skončíte. Chtěl bych, abyste šel vy a vaše muži se mnou. Jistě, pane. Elánioský na Ahmeda. A vy taky. Došlo na lámání chleba. Horký vítr vlnil praporci. Sluneční světlo se odráželo od hrotů kopí. Lord řezač přehlédl svou armádu a zjistil, že je dobrá, ale malá. Naklonil se ke svému šikovateli. Nezapomeňme, že dokonce i generál Taktikus byl v menšině dvěsletků jedné, když dobil průsmyk Al-Ilby. Jistě, Sire, i když mám dojem, že tehdy jeli všichni jeho muži na slonech. Odpověděl nadporučík Sešňál. A měli skvělé zásoby, dodal významně. Možná, možná. Máme ale onen příklad, kdy jízda lorda Kolko bola před mnoha lety zautočila na celou pseudopolskou armádu a dodnes je vzpomínána v písních a baladách. Ale ti všichni padli syré. Pravda, ale každopádně to byl překlásný útok. A nezná snad každé dítě příběh o jednom z tu kteří porazili celou cortskou armádu na prosté vítěství, co? Co? Ano, sire, připouštíte to? Ano, sire, ale je pravda, že některé prameny tvrdí, že jim dost pomohlo to zemětřesení. Tak ale sponě že sedm hrdinů od Hergenu porazilo velkonové lidi, kteří byli v sile sto na jednoho? Snad, pane, ale to je pohádka a to se nikdy nestalo. To mi tady chcete tvrdit, že je moje chůvalovářka, mladíku? Ne, syre. Pak musíte uznat, že baron Potrůbec sám porazil armádu říše švestkového pudinku a vlastno úctně snědl jejich sultánku? Tomu závidím, Sire, přikývil nadporučík. Muži byli skutečně vyhládlí, i když řezač by o nich řekl, že jsou elegantně štíhlí. A věci by byly ještě mnohem horší, kdyby byl vojska na přesunu nezastihl nenadálý déšť vařených humrů. Ehem, nemyslíte si, Cyre, že když teď máme chvíli času, měli bychom promyslet rozložení mužů? Mně se zdají v dobrém rozpoložení stvateční muži a kdy chtí vrhnout se do boje. Jistě, Sire, já měl ale na mysli spíš jejich postavení, Sire. No, to je ale v nejlepším pohrádku člověče. Stojí překvázně vyrovnání. Co? Ho, ho, ocelová stěna. Kulín namířený do černého srdce klačkého agresora. Jistě, Sire, ale a já si samozřejmě uvědomuji, Sire, že je to velmi nepravděpodobná šance, Sire. Ale mohlo by se stát, že zatímco budeme útočit na srdce kladského agresora, na černé srdce. Na černé srdce kladského agresora, Sire, Armády kleckého agresora, myslím jejich oddíly tady a tady, by nás mohli obejít klasickým obchvatem a sevřít nás do kleští. Máš ocelový klín nám skvěle posloužil i v minulé válce s Quirmem. Tu jsme prohráli, Sire. Ale bylo to jen ochlup. Ochlup nebo od vás stejně jsme prohráli. Co jste dělal v nad nadporučíku? Byl jsem zeměm měřič a umím klacky, proto jste mě jmenoval důstojníkem. Takže vy nevíte, jak správně bojovat? Jen jak správně počítat, Sire. Pch, svoje pro plochu odvahy člověče. Vy když si myslím, že to ani nebudete potřebovat. Tyhle klačani nemají na pořádný boj žaludek. Jakmile jednou okusí naši oceli, jen se za nimi zapráši. Slyšel jsem, co jste říkal, siré, řekl šikovatel, který osobně prohlédl klačské linie a udělal si o celé situaci vlastní obrázek. Jeho mínění bylo následující. Hlavní jádro Kladských vojsk v minulých letech bojovalo s kdekým. Tato skutečnost byla pro jeho prostou selskou mysl důkazem, že vojáci, kteří přežili, jsou ti, kteří mají zvyk zůstat na konci bitev naživu. A mají také bohaté zkušenosti ve srážkách s nepřítelem všeho druhu. Ti hloupí a nešikovní, už byli mrtví. Oproti nim Ang Morporská armáda nestála proti nepříteli při nejmenším 100 let, i když každodenní zkušenosti z života ve městě nebo jeho drsnějších čtvrtí by se snad mohly započítat. Věřil spolu s generálem taktikem, že odvaha, síla a nezlomný lidský duch jsou sice skvělé vlastnosti, ale přesto je třeba je zařadit až na druhé místo, když proti nim stojí kombinace odvahy, síly, nezlomného lidského ducha a přesila jedna ku šesti. V Ank morporku to všechno znělo tak jednoduše. Doplujeme do klače a kolem páté budeme v Alkali popíjet šerbet s půvabnými mladými ženami v Roxy. Klačanům bude stačit jediný pohled na naše zbraně a dají se na útěk. No, klačené se dnes ráno na jejich zbraně podívali, a ne jednou. Zatím neutekli. Zdálo se, že se všichni zlomyslně pochechtávají. Elánius obrátil oči k nebi. Zatím to fungovalo. Ale jak? Slyšel mnoho skvělých řečníků a kapitán Karotka mezi ně nepatřil. Váhal, ztrácel nit, opakoval se a většinu věcí pěkně zapletl. A přesto, a přesto... Elánius pozoroval tváře, které pozorovali karotku. Byli tam rusové, několik klačanů a džívs a jeho zdecimovaný oddíl. Všichni poslouchali. Byl to jakýsi druh magie. Karotka řekl mužům, že jsou skvělí chlapíci a i když věděli, že nejsou dobří, způsob, jakým to řekl, jim umožnil tomu alespoň na chvíli věřit. Tady byl někdo, kdo věřil, že jste vznešený a cený člověk a bylo nemyslitelné, abyste ho zklamali. Byla to zázračná řeč. Řeč jako zrcadlo, které odráželo přesně to, co jste chtěli slyšet. A Karotka to myslel vážně. I tak muži občas obraceli oči k Elániovi a Ahmedovi a ti dva viděli, jak si muži každý po svém myslí. Všechno musí být v pořádku, když to tom jedou i ti dva. To byla, jak si s provenilým pocitem uvědomil jedna z výhod armády. Lidé čekali, že dostanou rozkazy od někoho jiného. To je nějaký trik? zeptal se Ahmed. Není, on žádné takové triky nezná, řekla Angua. Vážně ne. Och, ale co se to... V řadách mužů se něco dělo. Karotka tam došel, sehnul se a zvedl v jedné obrovské pěstě zalíme svojí na boušku a v druhé jednoho z rusů. Tak co se děje, vy dva? On mi nadává do prezečích bratrů, pane. Lháži! Ale ty jsi mě nejdřív řekl, že jsem umaštěná hadrová hlava. Karotka zavrtěl hlavou. A zatím jste si tak skvěle vedli. Tohle přece vážně nemáte za potřeby. A teď bych byl rád, Haše, kdybyste si tuhle s Vincentem podali ruce a omluvili se jeden druhému. Hm? Všichni jsme zažili ošklivé časy, ale já vím, že uvnitř jste oba skvělí chlapi, takže... Elánius slyšel, jak si Ahmed mumlá. Och, bohové, tak teď je povšem. Takže, když si hezky podáte ruce, tak už o tom nebudeme mluvit. Elánius se podíval na 170 hodinového Ahmeda. Tomu právě tvář stuhla jako vosková maska. Oba výtržníci si letmo podali ruce, jako kdyby čekali, že v mezeře mezi nimi přeskočí jiskra. A teď, vím co, omluv se tuhle Hašovi. Ozvalo se něco jako váhavé. Myň. A co ti má prominout? Že jsem mu řekl, že je umaštěná hadrová hlava. To byla slova. A teď ty, Haše, omluv se Vojinovi Bouškovi. Myň. Že? Že jsem ti řekl, že jsi bratr Prasete. Karotka oba muže postavil na zem a vzal je kolem ramen. Výborně, jsem si jistý, že spolu budete skvěle vycházet, jen co trochu poznáte jeden druhého. Řekněte mi, že se mi to jenom zdálo, dožadoval se Ahmed Elánia. Není přece možné, aby mluvil jako nějaký učitý lek, nějaký kantůrek z třídky s hašem, který, jak náhodou vím, kdy si udržil jednoho muže tak silně, že mu nos vylezl uchem. Ale ano, přitívla Angua, přesně to jste viděl. A teď se dobře dívejte dál. Když ostatní muži znovu obrátili svou pozornost ke Karotkovi, výtržníci se podívali jeden na druhého jako nešťastníci, kteří společně prošli děsivě trapnou situací. Vojín Bouřka neohrabaně nabídl Hašovi cigaretu. Funguje to jen v jeho blízkosti, ale funguje. Jen ať to fungovat nepřestane, modlil se v duchu Elánius. Karotka zatím došel ke kladskému Velbloudovi a vylezl do sedla. Ale to je zlý šakalův ševagr, Velbloud. Ten pokouše každého, kdo se na něj pokusí sednout. Ano, ale tohle je karotka. Vždyť ta oblude a do konce i samotného džabara. A všiml jste si, jak hbitě nasedá na velblouda? Jak nosí hajk a všechno, co k tomu patří? On tomu padne. Ten mládenec byl vychován v trpasličím dole. Trvalo mu jen měsíc, než se neočil znát to moje zatracené město líp než já. Velblout vstal. Teď vlajka, pomyslel si Elánius, teď potřebuje vlajku. Když jdete do války, musíte mít vlajku. Na povel podal policista půlbotka Karotkovi oštěp, na jehož horní polovině byla pevně natočená látka. Policista vypadal velmi pešně. Ušil tu věc za velkých tajností před půl hodinou. Jednu věc je třeba zombie jim přiznat. Když nějakou znáte, vždycky máte po ruce někoho, kdo se umí ohánět jehlou a nití. Nerozvinuji, pomyslel si Elánius. Neukazuji jim to. Stačí, když budou vědět, že pochodují pod zástavou. Karotka potřásl zástavou. A slibuju vám tohle. Když zvítězíme, nikdo si nevzpomene, a jestli padneme, nikdo nezapomene. Pravděpodobně jeden z nejhorších válečných pokřiků od dob prostulého pokřiku generála Pidle je tak a teď si všichni jdeme dát podříznout krky, mládenci, pomyslel si Elánius, ale i tak vyvolal nadšenou odezvu. A znovu se zamyslel nad tím, že musí existovat nějaká magie člověka ukrytá kdesi hluboko jako morek v kostech. Lidé opravdu následovali karotku ze zvědavosti. Dobré, tak jak se zdá, máte armádu. A co teď? Jsem policista, vy taky. Má být spáchan zločin. Nasadejte Ahmede. Ahmed mu vysekl hluboký salám. Jsem šťastný, že mi bude velet bílý důstelník u Fendy. Já tím nemyslel, že... Už jste jel někdy na velbloudu, sire Samuele? Ne. Ale e, tak tedy, když chcete vějet, šťouchněte do něj holkou a až budete chtít zastavit, udeste ho silně tlustým koncem hůlky a křikněte hud, hud, hud. Když chcete zastavit, tak je běte. Existuje nějaký jiný způsob? Podívil se na hodinový Ahmed. Lániův velbloud se na velitele podíval a pak mu plivl do oka.